En una ruta de dos o tres dies, el camí entre la vila i el Corre, passant per ací, passant per relleu, seríem les dues rutes. I s'ha fet una, una oficina tècnica de treball per a tractar de recuperar el camí, que és la primera fase que tenia que, que voler, per a on anava el camí. I bé, després des va signar-ne al per part dels alcaldes, vaixant la premsa i per sempre que una consell interessant per a Sella estan d'este club, no?, de, del Camí del Peix. Mm -hmm. Vale. Pots donar-hi coms, eh? Sí? Vale, segon punt, modificació, restificació d'alimentari municipal. Bueno, això és que en el patastre del 2007 es va fer, es van cometre proues rares, com n'hi ha en uns puestos, d'elles va ser en lleve el caramelo, no si el camí de seguror. El vam posar com a que era un camí municipal, quan és un camí particular. I entonces, des de 2007, els propietaris venen demanar que es rectifiqui aquest error i és el que volem tratar de fer. Rectificar l'error, per rectificar l'error i entrar en el camí aquest alimentari municipal. Tots ha que comentar un pleno perquè, no ho sabíeu, és el que... Es eso, ya o sea, está está el acta firmada per Vicente, la antigua secretaria, diciendo que efectivamente el camino no es municipal, que es de propiedad privada y simplemente es pues un un pas més para poder atravesar del Nel de esto se tiene que publicar en el sí. Eh yo quiero hacer el edito publicarse en el boletín oficial de la provincia y remitir la documentación tanto a la administración de gobierno como a la consejería correspondiente que esté tot, per pues exemple, quan ja serà la modificació o correcció de de l'inventari. Claro. El boteu? Ja està, no Si no, el de si el don't havia de Claro, entonces, <laughs> es, es, sí, es. sí, sí, certò que és. Claro. <cullos> claro. Vale. Eh, punt, donar comptes de la modificació de en el l'aborrador del pressupost aprovat. Bueno, ahí nos hemos dado cuenta que a la hora de, bueno, se ha enviado bien el Ministerio, pero eh, a la hora de poner en, en el SICALWIN, que es programa contable, nos, eh, hubo un pequeño un pequeño error, eh, pues a la las 340, que es el área de deportes que el tema de limpieza, lo, lo que es el mantenimiento del cloro para la piscina y todo, pusimos las 430, nos entendimos cuenta después, entonces de lo que hemos hecho ha sido hacer esa corrección, ni más ni menos, nos okay. ha hecho otra cosa. De 3.40 4.30, o sea, va a ser un error de, de número. Eh... Donar comptes del compliment al Ministeri d'Hazienda i a les administracions públiques del, del pago mig a proveedors de l'execució trimestral del pressuposts 2015. Bueno, pues aquí el, el trimestralmente tenemos que fer enviar los datos al Ministerio de Hacienda del pago de migos a proveedores y de eh, y cuestión, bueno, el pago a medio de proveedores, que es nos estamos pagando al día y entonces tenemos eh, eh, un periodo de medio de pago de 8 de ocho días, casi nueve días. Y luego el otro, eh, no, tenemos, no hemos tenido ninguna factura pendiente, el 31 no, entonces, de diciembre... menos ocho días, menos, menos, menos ocho, ocho días, días. O sea, dentro de los 30 días que hay, hay 30 días de, de vacaciones para, para aprobar la factura y a partir de los 30 días se cuentan 30 días más, mm. antes de que se, dentro de los 30 primeros días, que sean menos ocho días, mm. se paga dentro de los 30 de los 22 primeros días. Y luego la, la, la ejecución trimestral del presupuesto que se, se, se, li, se liquida trimestralmente y se pasa la información al ministro de Hacienda. Que simplemente la cuenta del cumplimiento de los las dos, dos obligaciones. Hemos enviado toda esta documentación, o se ha enviado ya al ministro de Hacienda y de los vacíos tienen ya en la, en la serie electrónica. Esto no lo hacen pues, trimestralmente, es de decir, bueno, tenemos que cada trimestre tenemos que hacer esto. Especialmente lo que es el la... tabonero de la edad, que solo sacamos de las facturas que nos vienen, eh, que mensualmente o trimestralmente, que estamos en el periodo correspondiente. Y aquí tienes tabla. Els despatxos extraordinaris. Bé, bueno, en els despatxos extraordinaris el primer dic que hem firmat un altre, no és un conveni, un, un concert en el col·legi de Secanet, de la Vila, per perquè Marc pugui venir a fer pràctiques de jardineria i al igual en un any serà Marc, però l'any que ve podrà ser qualsevol altre xiquet que estigui fent jardileria ahí en, el, en el Secanet, en el col·legi d'educació especial. Aquesta és una, de les coses extraordinàries que tenim. Una altra, que ha vingut, no havia vingut mai, i en un any Moscol ens han cobrat un cànon de control de vertidos entre l'1 de l'1 de 2015 i el 31 del 12 del 2015 per les albis de la depuraura. Han cobrat 653 en 21 euros. Després, una altra cosa que tenim també, que és que ens han aprovat el, la concessió d'ajudes no-lineraris a favor de, de l'Ajuntament eh, per del batxeu, del camí de Tagariga, que es començarà al revés. En més de fer-ho de baix per camunt, es començarà de dalt per avall. Com la quantitat de xicotetes sempre es queden a meitat, per, no que... que... per a que estigui complet. Eh, una altra cosa, eh, este mes passat, vaig estar en Diputació, li vaig demanar al president que ens arreglara la piscina. L'home em va dir que sí, que van, van arreglar-me-la. Eh, els tres dies vam vint arquitectes, a mirar-ho, van vint els tècnics, està, tot, ja, està tot, el, tot el projecte ja fet i el que passa és que el no, paix d'estiu no va poder ser perquè les, no dona temps real, però per l'estiu que ve, si no passa res, nos canviaran totes les tuberies, el got de la piscina, s'arreglaran els vestuaris, s'arreglarà tot el que és la, la terrassa de la piscina, s'alçarà, es, es posarà i és... Espera sí, sí, perquè... per que no passi aigua baix i es, realment es quedarà tota la piscina nova. I això és una altra de les coses. I... L'obra lo lo de la... del col·lector està quasi acabat a falta de que s'alquitran la part que està decidada. Jo que no hi res més. Ah, bé, i el del carrer Sant Jaume. Aquest dijous que ve firmarem l'acte de replanteig ja per l'obra del carrer Sant Jaume i si es firma el dijous doncs m'imagino que a l'altra setmana com a molt començaran les obres del carrer Sant Jaume també. I l'altra que tenim també prevista és la costreta del cor, també firmarem l'acte de replanteig este dijous i l'altre segurament en 15 dies, o sigui que estan totes ja més o menys aclarides. Si sí, vols nomenar també de la sol·licitud de l'ajuda de la subvenció per a cartelleria. Sí, bueno, entre altres subvencions s'ha demanat una per a, a millorar la rehabilitació de la cartelleria turística del poble. La idea un poc, de rehabilitar cartells que estan allà cremats pel sol i posar-ne alguns noves i unificar tota la informació. Unificar tota la informació, efectivament, eh? perquè el turista quan arriba, pues, per tant per un costat com per l'altre, les dues del poble, tinguin tota la informació... Eh? ...de comerços... ...después polla, despois deixes perdre, també... ...sí, són cartells Viental. que hi poden... ...les coses que es facin, també. Sí. sí, tenen una vida, un ventre i no? que es cremen al sol, som una vida de... ...de ubitats... És important recuperar això. Alguna cosa més, senseu? Sí, jo volia nominar dues coses. Primer que res, eh, s'ha posat en, en la pàgina del Facebook de l'Ajuntament, però dir-ho així que consta en ple, és felicitar a Paula Santa Maria Rubio i Àngel Mas Custiniano, que van veure reconegut el seu esforç acadèmic en primària, el a Dianus Hassar, Paula, i, no Paula Santa Maria Rubio i Àngel Mas Custiniano. Eh... Que, pel que El dilluns passat el conseller d'Educació, Vicent Marçà, va entregar eh, els premis extraordinaris acadèmics per als... a ells i altres alumnes de la província. Va fer en, en Alacant. I simplement per això li fareu un reconeixement a dos alumnes. Àngel estava en Orxeta, però forma part de la mateixa escola que és el Cra i el fill d'ací de Sella. I Paula, que sí que està sent l'audari de Sella. Premi extraordinari. <coughs> extraordinari acadèmic de primària. I la segona cosa és eh, simplement informar a, al ple que els treballs que estem fent en la, per del desenvolupament de la Junta Festera estan, estan avançant prou prou ràpid i ja el grup de treball tenim un document ja mitjanament redactat que portarem a totes les barraques. Estan redactades les cartes, estan començant a distribuir-se, durant diferents espais volem acabar d'entregar totes les temes barraques que falten i la reunió seria el 10 d'abril, a les 12, després de missa i seria per a informar a les barraques de, del que tenim fet i que donen el vist i plau seguir treballant o veure quines coses s'hi ha de modificar o que, quina és l'opinió de les barraques. Per la meva part més. I per la nova part, però que la regidoria de joventut curt i esports, pues doncs felicitar també de nou a, a l'escola de l'educació de perquè en els últims mesos ha ah, aconseguit que els si, xiquets es en, en els Jocs Escola de la Peu Valenciana en les finals i això és important perquè demostren que estan fent una bona feina i que està sempre coneguda i que estan portant el nom de, del nostre xicotet poble a, a València, que per exemple van jugar les finals fa 15 dies on sobretot Toni Bou es va convertir el campió d'autonom i de frontó. D'altra banda, una altra un altre aspecte important a ressaltar és que també tenim un grup de joves que estan transmitint la nostra cultura i, i valors, com és el compromís social, perquè estan participant eh, en el teatre i estan, realitat, han realitzat han realitzat l'obra en el poble d'Aules i la vila del diumenge passat tenen un gran èxit i els diners que s'han replegat han sigut per associacions d'aixos pobles. És un valor a destacar perquè són joves que estan deixant el seu temps per, per fomentar la cultura i també per participar en, en, en actes socials. I d'altra banda, també, el director de la banda desia, també, de Cia també necessita felicitar-lo perquè la, la setmana passada, o, 15 dies, també, el Joaquim Tejas també va ser el certamen de bandes i, i ell està d'uns, dos o tres anys que està composant moltes obres i, i està sent tocades per les, per les millors bandes de la província. Entonces, eh, hem de veure que Cella es porta cultura i es porta esport a, a, tota, a tot, el, tot el País Valencià. És una cosa al Saltari del, del que hem de, hem de tenir consciència. I, i després que de recolzar, des de l'Ajuntament intentarem recolgar des de la nostra possibilitat totes les manifestacions culturals esportives que, que hi hagi. I dir també que, eh, igual que Sergio, també ens reunit en la comissió de festes i mira, perquè el dia vos que marat, la fira serà el, el 4 i 5 de juny i que que la fila sí, la fa la, la fa la comissió, però la fa tot del poble, que, pues, que intenten també col·laborar amb tot allò que puguem en, en els majorals, perquè això és important, per a, per a ser ella. Para, sí, una altra ja cosa que m'ha oblidat a mi també és que van, van rebre la visita del diputat de Mig Ambient, okay. vam anar a, a veure l'Ermita, okay. i entonces ell, pues, l'home estos, estos dies va, va tornar a l'equidrar i tal, està molt interessat en la rehabilitació de les marges de l'Ermita que estan caent, i anem a veure si en de les subvencions que hixen podem clavar els margens estos, perquè a més de que estan caent són perillosos, perquè del món del bolillo ja ha caigut uno, li va pegar un cotxe i és un perill, suposo un perill per la, per la gent que passi. I una altra cosa que volia dir és que els cucs ja s'han acabat, però jo tenia previst l'any que ve fer un... o no sigui, sé, com un guai, fer un, sí. un tratament. Sí. Clar, és que ha sigut tant sevol. Entons, fer un tractament hem mirant-los per un tractament que és ecològic, qual eh, Nos implicarà que tindrem que comprar una màquina d'estes per poder-ho però, bueno, per evitar que torni sí. a passar lo del un guany, que és que un... I el Parc del Bolillo? Sí, bueno, i, sí, lo del Parc del Bolillo, van tallar les arbres perquè estaven donant molts problemes. De fet, està, encara s'haurà d'arrancar la soca perquè l'Arael està des del, del desaulle i segueix i sintaulla. Eh, han alçat tot el carrer i, a més, estàvem mig de les cables de la llum, estàvem fatal. I em més creus és el mal que estan ocasionant al als desaules. I ahí em va apareceu que en breu, en, en, en, en poder eh, es, es replantarà de moreres que no produeixen mal. Ja. Això i es vol fer també, es vol renovar això, tota, sí, tot l'espai. Es vol renovar, que serà si no passa res dins <coughs> I, des d'este any. Que tenen abans que s'acabi este any ha de canviar actualment. I jo crec que de moment no té res, no té res, doncs pues passem al segon. El segon punt entra per caràcter d'urgències. Sí, és... Van fer una, un conveni, diríem, no és un, entre la... l'escola sí, de, de Música. L Escola de Música en les que van quedar que se les donarien 1.000 euros. Entonces, ara ells per, per urgència necessiten els diners perquè no, no tenen pa a fer front a les pavos que les han vingut ara de les mestres, de les xiquets, ens han demanat si podíem donar-los un anticip. Entonces, això. I també dir que les convenis en guany, en aquesta bueno, legislatura les portarem tots a pleno perquè està fet en una partida única. Entonces, tots els convenis s'han d'aprovar en el pleno mèni de les, les associacions culturals del poble. això sí que esto se sí. sí. l'urgència. Sí. Sí. Sí. I, ara... I ara provem la Sí. La fi... la del decret. Mhm. a favor per l'edició visió del <coughs> Vale, y nada. Ja, pasem al roigues i preguntes, no? Si hi ha una pregunta, una cosa típica. <tú> <tú> bueno, bueno, eh, en és pa després. Després, el... <tú> sí, ja, ja. És que no interferes, que sí, ja s'ha de Ya ja pues bueno, no hay no, hi ha... no hi ha per part de, de l'oposició, no hi preguntes. No. Ni de mentre s'ha, pues. Vale, pues pues. Eh, per el finalitzar. En primer lloc donar-vos que to s'el va net pas, I res més.